Eta Hondarribira begiratuz gero, elduden igandean, aurten e, zuzenean jostaldi pilotalekuan, antolatu du emeki elkarteak, bosgarren urtea dute, eh? E, justu ba, farfailarien e, topaketa, ondarribiko bosgarren farfailarien topaketaren antolaketa lanetan, ba, e, kontsi galardi dabil, egun hauetan, kontsi e, kaixo egunon? Egunon. Egunon ba bosgarren Farfailarien topaketa da. E, Ustehut gainera urtetik urtera geroz eta gehiago biltzen zaretela, ezta? 200 e, gora Aurtengoan Bai, bai, lengo urteko kopuru antzekoa, oso antzekoa, 40, 250 edo gehixo, bai. Bai bai. Eh, nundi getorriak? Ba, egia izan hemen inguruak baita, gero Salamankatik an, e, Burgos baita, Soria e, eta geon Nazarru. Eh la farrotika nasko, errenteriategen te hemen gertutikan baita. Bai. E, farfailarien ah, eta burdi eta borde hosti baita markatu. Ah, ere. Baitan bai. Hongi bordele da. bai. bai. bai. E, farfailarien topaketa, baina ez dakienarentza zer da farfaia? <laughs> Farfaila da enkaje, e, hoyi izan da, ulertzen dugu noski enkaje, enkaje ikia. En de bolillos, esaten dena, eh? Bai, hori da, vai, vai. en de bolillos, vai, hori da Ui, esan mm. da tena guretzen dute Bai Baño, farfalla, esan da zaila, vai esaten da Honkida oh, eh, Esaten den bezain zaila da? Bai eh, Bai, <risa> <risa> a ver eh, Patrolla, bea, que esaten dizu nundi gajon Tan lógica da, asko baino a cacha dintzen hazeke Bapatean, pizkara distraik, juzte maldemazia Pizkara dola begira tu, vai Bai, nahi kozea da, bai. Ongida. Bai. Ez da gindola zizdineten emekin, alako topaketa bat antolatzen, jakina da emekin taierde ezberdinak antolatzen bituzutela, ez? Eba, emakomentzat bai. aspaldi, gainera, hau bai. eta eskulanak, ez da hau ere, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, urte batzu badia. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta gero uh, aurrengoa zakitz, aurrean pandemia aurrian, intzian bi ustez. Eta hortikan ja jarritu da betxe. Bueno, eh? mm -hmm. aldenbitian lan asko izaten da, baina bueno. Bai. Eta deialdia ginek espero altzen duten hasiera batean hainbeste eh, eh, emakume biltzea eta hain leku desberdinetatik. Bai. Bueno, emakumeak gizon baita, eh? gizon bai. asko izaten baina bate-bate izaten da iruñetik eta dira. Bai, jendea oso gustu badu ondarrabida etortzea. Osakiz edo osakiz zergatikan edo lekua, pentsatzen no, bai, bai, Jendea oso gustu datuten ba. Ongi da. Eh, kasu honetan aipatuko duzu ba bat edo bestere badela, baina gehientsuenak ba 250 bat horietatik emakumeak dira, e, azken batean topaketa honekin eh artizau balioan jartzeko helburua baina harremanak sortzeko ere balio du. Bai, bai, bai, noski, bai, bai, oso oso garantzua diar hemenak. Ze juntatze bueno, batek, batzuk egiten dute lanbak, utesei ikuste zuko, gustatzen zaizu eh poso ai patroilla edo zuke ematenzu beste baita, bai, harremana bai, oso oso garantzua da, bai. Uh -huh, uh -huh, eh, patroilla gaitatu duzu baina zer da? E, a, jantziak egiteko? Edo Ez, patroile. <risa> bueno, eh erderaz esaten da picado. Erras picado, a ver, xatendia eh, kartulina batzuk edo kartoi batzuk Eta aneoten da marraginak. Marra eta zugin berdezun marra hoikin, enkajia. Horraz batzuk sartu, eta hola esplikatu konzinko zaila da, eh? Baina bai, hortik angiratzea, ez dira arropan patroia bezala. Eh, keba, keba. Oh, paper batzuk izaten dira, eta paperoiki segi. Hagoz, ha, bai. ha, eta emaitza, da, eh, apain garri gisa eh, jantzientzat edo edo, edo zertarako. Bai, bueno... Eh, Bai, lehenu igual nola gehiago, baina oain pues, e, alkandora bat edo blusa bat itxezu harren e, besua ja, ja, e, apaintzeko, edo puntilla bat jartzeko, edo zapillak, ezkontzako zapillako asko esko bera maten da. Mi hmm. zer da, e, kitxalak, askot, poltsak, abanikuak, abanikoan funtak, bueno, berezio da. Ez hmm. da, ez da, hola una... da. Erosten den Arrunta, Garza Arrunkale osteko da. Ezia Arrunta. Ez ez. Ongi da. Ba, esan beza bai, izango da itsordua, eh hostalde pilotalekoango hizeko zer prestatu duzute? Esan eh? ere, ustezute liburu batera aurkezpena ere egingo eh, duzutela bertan. Bai. Eh, 10etan eh ongietorri egiten zaie partaide denei eta gero, poz, ongietorri bat Zatu? eta gero liburu Liburu aurkezpena da, da bulgaria remakome bat, biztra pisantxe eta liburu bat idatzi du. E, el enkaje, eta da enkajera edo farpailari baten sentimenduak. liburutan hortan idazen ditu, torduon liburu horren aurkezpena da. Beakitz egingo du, eta geuzkeraz beste pixkatitz egingo du beste zeak, beste kide batek, eta geho ematen da amaiketako bat, eta geho opari, opari zozketa. Eta hori tenbo guztian, e, zeiten, e? lanian, zeiten lanian Bai, lanian Zanatuz, baina hori da Ongi da, izan ere, ordu bat aterdiak arte do e, egongo vale. zarete hor e, jotake e, Goiz batian ematen aldu zerbait egiteko, bai? <laughs> Ez, eh. <laughs> es es que va a chegar, va a neba, ojalá, es que va a chegar. lana da, da pasies gero, es que va aipatu duzu sari edo pari banaketa bat ere badela, ustebut gainera herriko, ba, komertzio txikien babesari esker, ezta? Hori eskortu berra dago Bai, bai, hori da. Hori da. Eskertzeko, bai, hori da. Eskerak ematenei, cepilla badia, izendenak izen eziotesan tortu baño bai, asko. Azko, pelukedillak, botikak, eh, arropa dendak, eh, poltsa dendak, mm. eh, arazegillak, loteriko beste bat ere bai, pastelerik ere bai, bai, azko, baina asko bai, bai, bai. Ongida, ba, esan bezala, ba, farfailarien, ondarebiko bosgarren farfailarien eh, topaketa, eldu benigandean goizeko amarretan, hemen hausute itzordua, jostaldi, ez? Bai, sorretan ez, jostaldi bai. pilotarekuan. Jostaldi, bai, jolera. Eh, gehiago jaki nahi duena, babertatik pasatzea badu, eta farfailan edo enkaje de bolillozen eh, asi nahi duenak edo interesa interesabaldi badu, emekira jotzia, ez? Zungana? Oida, oida. Oida, aztele izaten da amarretatikaren ama bitaklasia. Arantxa ziztega da... Eh, irakazia eta aztean behin izaten da, zior du. Ongi da. Ba, kontxe galardi esker mila, eh? Guran izan agati. Esker, zergazko.